Отже, ви казали, що почерк вам знайомий, відсміявшись, нагадала Муся. Ніби то, в задумі мовив Олексій, пробурмотів, згадуючи своє. Я тоді з розслідуванням до Лондона потрапив. Ога, непогано для простого околоточного. Олексій потупив очі, ковтаючи незаслужену образу і додав ніякого. Ну, так була там одна справа. Так от такий самий слід був на трупі однієї посадової особи, що теж мала відношення до таємної документації. Сильно я тоді цим цікавився. До того ж, іще така деталь вбивця лишив над зеркалі підпис, зроблений Брильянтином небіжчика лібо. Навіщо? Не знаю. Гадаю, через зухвалість то була гучна справа. Але вбивцю так і не знайшли. Адже тоді деякі Бовдури з поліції класифікували це вбивство з метою пограбування а жодного вкраденого предмету так і не виявили. «А ви, певно, виявили?» – лукаво примружилася Муся. Олексій промовчив, засупів і механічним рухом поліз до правої кишені, забувши, що фляжка вже давно пливе окремо, десь далеко у хвилях Дніпра. «Ви гадаєте, це його прізвище?» порушила мовчанку Муся. «А чому ви кажете його? Може, це вона? Якщо судити по фото... А що ми бачимо на фото?» заперечила Муся. «Оголена спина, майже хлоп'яча, капелюх, під широкими крисами обличчя не роздивитися. Я такі світлини на блошиному ринку бачила. Їх з-під поли продають». – почервоніла Муся і додала. – Для чоловіків певного штибу. – Ось воно як, – замислився Олексій. – А цей ваш інженер, як би це сказати, він що, був схильний до, до одностатевого кохання? – Про це мені невідомо, – зніяковіла Муся, – але такого факту не відкидаю. Спина на картоці дійсно якась безстатева, згодився Олексій. А визначного в ній лише те, що я роздивився в лупу родимка лівої ключиці. Але Олексій кивнув на освітлені скляні стіни салону, де веселим хороводом кружляли дами, не роздягати ж їх усіх. «Гадаю, ви б зробили це із задоволенням!» – не втрималася зловтішно гмик Тимуся. Олексій лише звів очі до неба і промовчав. Подав їй руку і повів до салону, за скляними стінами якого розгорталося нове дійство. Капітан і матроси Саме вносили до залу приладдя для малювання мульберти, папір, чорнила, пензлі. Муся і Олексій здивовано спостерігали. Хвилиночку уваги, пані та панове, між тим говорив капітан. За бажанням дам мадам Такіхасі люб'язно погодилися надати всім бажаючим урок каліграфії. Він уклонився прекрасній Ванді, і вона, вийшовши вперед до облаштованого для занять майданчику, промовила наступне. «Кращі каліграфічні малюнки пропоную виставити на благодійний аукціон на допомогу безпритульним дітям Києва. Панство шалено заплескало в долоні. Даме! оточили Ванду, яка вже стояла навпроти Мольберту, з пензликом в руках. «Здається, вона відбирає наш хліб», – прошепотіла Муся Олексію. «От і добре», – відповів той. «Відпочинемо». На нас і без того пішло багато уваги.